פרק ל"ג ויהי דבר אדוני אל ירמיהו שנית והוא עודנו עצור בחצר המטרה לאמור. כה אמר אדוני עושה, אדוני יוצר אותה, להכינה אדוני שמו. קרא אלי ואענקה, ואגיד עליך גדולות ובצורות לא ידעתם. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל על בתי העיר הזאת ועל בתי מלכי יהודה הנתוצים אל הסוללות ואל החרב באים להילחם את הקשדים ולמלאם את פגרי האדם אשר הכיתי ואפי ובחמתי ואשר הסתרתי פני מהעיר הזאת על כל רעתם. הנני מעלה לה ארוחה ומרפה ורפתים, וגיליתי להם עטרת שלום ואמת. והשיבותי את שבות יהודה ואת שבות ישראל, ובניתים כבראשונה. וטהרתים מכל עוונם אשר חטאו לי, וסלחתי לכל עוונותיהם אשר חטאו לי, ואשר פשעו בי. והייתה לי לשם ששון לתהילה ולתפארת לכל גויי הארץ, אשר ישמעו את כל הטובה אשר אנכי עושה אותם, ופחדו ורגזו על כל הטובה ועל כל השלום אשר אנכי עושה לה. כה אמר אדוני, עוד ישמע במקום הזה אשר אתם אומרים חרב מעין אדם ומעין בהמה, בערי יהודה ובחוצות ירושלים, הנשמות מעין אדם ומעין יושב ומעין בהמה, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים, הודו את אדוני צבאות, כי טוב אדוני, כי לעולם חסדו. מביאים תודה בית אדוני, כי אשיב את שבוט הארץ כבראשונה, אמר אדוני. כה אמר אדוני צבאות, עוד יהיה במקום הזה החרב מעין אדם ועד בהמה ובכל ערב נווה רועים מרביצים צאן. בערי ההר, בערי השפלה, ובערי הנגב, ובארץ בנימין, ובסביבי ירושלים, ובערי יהודה, עוד תעבורנה הצאן על ידי מונה, אמר אדוני. הנה ימים באים נאום אדוני, והקים את הדבר הטוב, אשר דיברתי אל בית ישראל ועל בית יהודה. בימים ההם ובעת ההיא, אצמיח לדוד צמח צדקה, ועשה משפט וצדקה בארץ. בימים ההם תבשע יהודה, וירושלים תשכון לבטח, וזה אשר יקרא לה, אדוני צדקנו. ככה אמר אדוני, לא יכרת לדוד איש יושב על כיסא בית ישראל. ולכהנים הלוויים לא יכרת איש מלפני, מעלה עולה ומקטיר מנחה, ועושה זבח כל הימים. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו לאמור, כה אמר אדוני, אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה, ולבלתי היות יומם ולילה בעתם, גם בריתי תופר את דוד עבדי, מי היות לו בן מולך על כסאו, ואת הלוויים הכהנים משרתי. אשר לא יספר צבא השמים, ולא יימד חול הים, כן ארבה את זרע דוד עבדי, ואת הלוויים משרתי אותי. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו לאמור, הלא ראית מה העם הזה דיברו לאמור, שתי המשפחות אשר בחר אדוני בהם, וימאסם, ואת עמי ינעצון, מהיות עוד גוי לפניהם. כה אמר אדוני, אם לא עובר יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. גם זרע יעקב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו מושלים, אל זרע אברהם, יצחק ויעקב, כי אשיב את שבותם ורחמתים.